Okej, hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Bytt och Nerdness. Avsnitt 74. Det här är Nico tillsammans med Fernan. Ja. Allt bra med dig? Ja, jo. jo, det är. Det. <laughs> Jaha. Nej, det, det var, var bara okej, det, var, det var bara mycket idag, sa det. Ja, har det varit jättemycket ja. på jobbet. Nej, jobbat till klockan sex, hem laga mat och grejer och sen sätta sig här med, med dig. Ja. Ja, det är. Det. Jag är en sån som tycker om ibland. att ha mycket tid på mig När jag gör saker, om vi säger så Ja, men vi hoppar Rakt in på vad jag har nördat Och jag tänkte börja lite vad jag gjorde idag mm. Jag lyssnade på Hollywood Babylon Det här med Kevin Smith och Ralf Garman Garman, vad svenskt det blir? Garman <laughs> Deras nyårskrönika För de, finns, ah. de tar ju in i året Varje år Kör liksom Uh, och så, uh, jag tror alla här som lyssnar på den här podden vet om det redan att Carrie Fisher, uh, Leia, dog ju, hon gick bort i december Och uh, de tog upp det där och alltså jag var helt, uh, när Ralf Gamla började prata om det, han blev alldeles tårögd Man hörde ju att han knappt kunde få ut orden och började liksom lipa lite och man stod själv där bara började med folk och... Här jag är så ser alla mig hela tiden. Och vad stod det bara, bit ihop, började jag inte grina. <skratt> <skratt> men alltså, det var riktigt fint. med sängen och för er som inte vet, jag är ett stort fan av Carrie Fisher. Jag tycker hon är bra som Leia absolut. Men utanför, utan Carrie Fisher som sig själv. Jag rekommenderar alla att gå in på Youtube och söka intervjuer och allt möjligt med Carrie Fisher- Bland annat kolla in när hon typ, ja, hon ska hylla Steven Spielberg tänkte jag säga, vad heter han? George Lucas ska ja. hylla när han eh, tog emot något pris. Men det blir istället roast, för hon är så kärlagrym. <laughs> och hon är så benhård och hon har inga problem att skämta med sig själv eller någonting. Och då kommer vi in på grejen. Eh, för avsnittet efter så tog de upp det att eh, hon hade ju sin begravning, om det var förra veckan eller vad, för sina privata familjemedlemmar och allting. Och Carrie Fisher, hon, har, hon är väldigt öppen med hur hon alltid har varit och hon hade ju sina problem med, hon knaprar piller och allt sånt där. Och hon har haft ett väldigt ett missbruk helt enkelt. Men hon har alltid skämtat liksom och ändå varit allvarlig och öppen med det. Men jag tyckte det var så helt klockrent en riktig Carrie Fisher-grej. Hennes sista önskan eh, var att eh, hon skulle krimeras mm. och sen skulle hon sätta sig i en Una. Eh, men Una skulle inte se ut på vilket sätt som helst. Utan det största problem hon har haft i livet det var hennes missbruk mot prozac medicinen mm. Mm. Så hennes urna är en gigantisk prozac eh, sånär eh, Vad heter det? Ja, men. Ampull, kapsel. Ja, kapsel Ja, -kapsel. en kapsel, Prozac-kapsel Hon, hennes Una är helt enkelt En stor Prozac-kapsel <laughs> Och jag hörde det Och jag, det är så klockrent Det är Carrie Fisher Hon går ut med mig och bang och Hon är så jävla skön Och det var hennes sista önska För hon sa det, liksom. ja, det här har jag spenderat Hela mitt jävla liv till Det här missbruket, så varför ska, kan jag inte gå ut med det också, liksom, begra mig i en Una? Som ser så som Prozac-kapsel Mm -hmm. Så jag tycker klockan är och jag rekommenderar alla att gå in och kolla på intervjuer med henne För det är få kvinnliga karaktärer, personer, komiker, vad som helst Som har fått mig att garva så mycket som Carrie Fisher, hon är så jävla benhård Jag tänkte börja där, sen tänkte jag bara gå in lite snabbt på eller vi hoppar över till dig för att sen kommer inte till mig igen Aha. Vad har du nördat? Ja, det, du, det här är nog fan den skralaste veckan jag har haft någonsin tror jag. jag Jag har verkligen inte gjort någonting Jag har, jag har spelat lite Vita och Ratchet Clank 2 mm. Men alltså det är, Ja, det är kanske är två timmar eller någonting den här veckan tror jag jag har spelat ja, ja. Det, är inte myk, det är inte mycket alltså Nej, för det var lite det jag visste att du skulle säga så, eftersom vi pratade igår om ja. det. Och jag har inte heller spelat någonting, för jag tänkte att ja, men jag ska sätta mig ner och nörda lite och sånt där. Och så släpptes eh, New Girl, tv-serien, säsong 5. fem. Ja. Och det är vad jag har gjort. Det är <laughs> okay. min, New Girl är min guilty pleasure, alltså jag kan inte säga varför serien är bra, men jag slukar den, jag älskar den serien. <laughs> Och så släpptes jag en ny säsong och det är allt jag har gjort. Jo, jag har, ju faktiskt, jag har ju faktiskt nördat någonting. Det har jag faktiskt. Ja. Jag, har ju varit hemma, jag har ju faktiskt varit hemma och sjuk. Det är därför jag inte har hunnit gjort så mycket. Jag har slagit på, vita och börjat spela och försökt spela. Jag har ju inte tagit mig så långt fram dock. Eh, Okej. Okay. Men jag har även tittat på eh, videogame High School, Kommer jag på. Ja, just ja. Och jag tittar på, vad är det, en och en halv säsong eller någonting sånt där i helgen. Så att, <laughs> det ja. Eh, äh, ah har ja, du kollat på Netflix eller? Ja, precis, precis. Mm. Och få det konstigt jag, jag, jag har jag, det, det är inte det är inte skitbra ska jag säga, men på något <går> vis så sitter jag fast i det i alla fall. Mm. Det, det är liksom jag har någonting emot nästan alla karaktärer. <går> men <går> det är ändå så här fan det här. Ja, men jag tittar på ett till. Ja, men ett avsnitt till vad fan. Så jag kommer nog att fortsätta kolla tills jag har sett färdigt det som finns i alla fall. Ja, det är ju bara tre säsonger. För ja. den serien finns ju inte längre. Nej, nej. nej. Så att Jag skulle är... få hinna se klart allting åtminstone. Men det, ja, jo, det, det är tillräckligt... Det, det händer tillräckligt mycket för att jag vill titta vidare. Men det, det är någonting som bara så här... B kommer upp, liksom. Ja. Men alltså, det där är ju en... Gammal Youtube-serie ja, ja. Alla de som är med i det här är Youtube-människor ja. Så redan där är det ju B ja, jo, jo men visst jo, men det, alltså, och det, det kanske är lite det som gör att man vill fortsätta titta Alltså man känner att det verkligen är En, en, en B-känsla på det hela ja, Men man men... känner också att Folk tar det på det viset mm. Alltså man, man lägger in den, den uh, ansträngningen också så, att, ja, så därför känner man sig Ja ah, men fan Jo, oh, det funkar liksom men och de som gör den där serien mm. de är ju de det de började med att göra det är ju olika videor med specialeffekter och det är ju ah, det okay. de kan och det är det som syns i den här ja. serien. Så fort de ska köra first person shooter någonting alltså grafiskt är det ju jättevackert. Ja, då, det är jävligt häftigt just i den, Det är just det här scenet, alltså när de, alla spelsekvenser och allting sånt det gör de ju riktigt jäkla bra. Mm. Så det är egentligen det man sitter och kollar på Hur coolt det är Och just den här tv-spelsgrejen Men jag håller ju med Det enda som jag gillar i den där serien egentligen Det är ju Harley Morgenstein från Epic Meal Time Han är ju rektorn Jag tycker ja. han är stört skön. Och sen är det ju The de Det är liksom de som jag <laughs> verkligen alltså, gillar Ja oh, fy fan. ja. Ja Det är fan svårt att hata Eller De gör ju jävligt bra i att det är svårt att hata någon annan människa mer än den människan På något vis <laughs> ja, Fast det är ju äh... meningen Det är ju det som är grejen mm, Så att absolutely. det, ja, ja Nej, de gör det bra, riktigt bra Jag rekommenderar det faktiskt för, för, för dem som inte har tittat på den Och har Netflix, gå in och titta För det är Alltså det är roligt samtidigt Ja precis, och har ni inte Netflix så ska väl allting Finnas på Youtube också så ja, Det kanske finns det bara söka Jag tror det, jag tror ja. Men eftersom inte jag hade nördat någonting heller så tänkte jag istället, eftersom jag hoppade över en hel del förra veckan Tänkte jag gå igenom VR-spelen som jag har spelat, i alla fall testat och gå igenom ja. lite vad jag tyckte om det Absolut Först och främst så pratade jag förra veckan om Batman Arkham VR mm. Jag tänkte gå lite mer in på vad jag faktiskt tycker, för jag gick väldigt snabbt igenom det Det här är ett av de bästa spelen på VR mm, mm, mm. Eh, Spelet går ut på att det, vad heter det, Nightwing och Robin har försvunnit. Du får inte ta tag på dem, så du måste lista ut var är de och vad är det som har hänt. Och det är egentligen allt man gör. Du ska bara gå och leta efter letrådar. Problemet är att du går inte, utan det är fasta punkter som du kan hoppa mellan. Mm -hmm. Och det tyckte jag var jättetråkigt Jag hade heller velat gått runt Och kollat ordentligt Leta ledtrådar, Men nu var det liksom Här, du kommer till ett rum Du har tre ställen i rummet att stå på Alltså är det på de här tre ställena finns ledtrådarna. Det är bara att söka genom hela rummet ah, okay. Och så har man olika scanners och sånt där Så det är väldigt lätt att hitta just pusslerna. Men Grejen är ju att det är väldigt häftigt att testa Och känna av allt mm -hmm. När du står uppe på en hög byggnad Kolla ner Spelet börjar med, självklart Som vanligt med Batman, skjutningen av hans föräldrar Men Nu får du se från Bruce ögon Så han står ju på Man får se liksom ryggen på mamman Pappan och se hur vad heter det, Boven kommer emot dem och allting Och du är, storlek, du är liksom barnstorlig Så allt känns så mycket större Än vad det kanske skulle vara för en vuxen Och jag har aldrig känt av Man har alltid tyckt att det har varit och tråkigt Att de har dött, men det har blivit uttjatat Men den här gången var det liksom Wow, det här är läskigt Det är inte bara liksom sorgligt Utan det här är vidrigt Att upp, liksom se om man står och Man känner sig väldigt hopplös om den här lilla Bruce helt enkelt och sen kommer ni inte som bad, men det är liksom man, är, man känner sig mer bad men det du gör är ju som sagt gå runt och scanna. Mm, mm, mm. Men det är ett riktigt bra spel att testa. Den leker mycket med VR och sånt där och att du ska kolla runt, det är liksom 360 grader, du ska kolla upp och ner och det blir en liten vad heter psykodelisk resa. Ja. ja. Att det <hör> det spårar och du vet inte riktigt är du, alltså jag vill inte säga för mycket så jag säger bara att det är ett jättebra spel, det, men tyvärr så är det bara en och en halv timme långt ungefär mm -hmm. så det är väldigt fort att spela igenom men det är jättehäftigt att få testa, ja, massor med olika grejer, typ kasta bad och lite grejer men det är ju inget speciellt på så vis, utan det är ju en detektiv gåta med eller någonting annat ah, okej, okay. ja Eh, sen tog jag ju upp också Rush of Blood Det har vi pratat om tidigare mm, mm. Eh, Se Åker en Berudalbana. Du har två pistoler Eller någonting Shotguns var det nu Det kommer lådor som du kan fylla upp med nya skott tänkte, det, ska... det, det kan väl vara lite alltså, <clears throat> Du kan väl plocka på lite olika vapen På vägen väl, om jag inte minns fel Jo precis, i början har du ju bara pistoler Sen mm, är det för mm. varje bana har de olika Uppladdningar helt enkelt Vad du kan få för något och så ska du skjuta och det är baserat på det, alltså, olika skräckelement. Spöken, clowner, spindlar, grisar säger jag <laughs> och, ja, och det är allt du ska göra är bara åka runt och skjuta. Men det som är skönt med spelet också det är att du sitter ju inte bara ner och skjuter. Bara det är ju läskigt men sen är det ju periodalbanen Får ju med att man följer ju med. Liksom, att man får ju känsla av att du faktiskt åker upp och ner. Ja. Eh, ibland kommer det som stockar och andra hinder över rälsen så att du måste ducka och gå under för att inte ta skada. Så du rör ju på kroppen hela tiden och kollar bakåt sidan. Så du sitter ju inte bara stilla och pam pang pam pang. utan här måste du vara med lite också. Ja visst, det pirrar ju i magen som satan skulle jag säga. Mm. Verkligen. Eh, Ja, så det, det är riktigt om... Det här är de två WoW-spelen som är riktigt bra hittills. Mm -hmm. eh, sen har jag spelat lite mindre spel också. Eh, först och fem, PlayStation VR Worlds. Kan jag rekommendera starkt som ett första spel att testa. För du får fem spel i det här. Mm -hmm. eh, du har London Heist, som vi pratade om tidigare. Ja. Eh, det här eh, skjutspelsaktigt... Eh, Första banan är typ du står bara på en shooting ranch och ska skjuta targets. Jaha, det, så, det fanns alltså fler banor än det man fick prova när vi var i Stockholm. Ja, precis. Ah, okay. ja, det, det är den jag har testat och sen har jag testat det vi testade i Stockholm när man åker den här, oj, sorry, bilen. Ja, precis, precis. Och det blir en bil i akt och skjuter. Det är liksom det jag har testat bara. Så alltså, jag har inte spelat jättemycket av det. Eh, men det funkar bra. Eh, skön känsla att skjuta. Det är inte lika hektiskt som Rush och Blood. Nej. Men det är ett skönt, det är ganska lugnt att lära sig kontrollen och sånt om man aldrig har spelat move-kontroller liknande tidigare. Sen har du Ocean Descent där i. Det är det jag, jag visst pratade om det förra gången med hajar och man sänks ner i vatten och grejer. Mm, mm, mm. Eh, finns tre olika, första är bara att du sänks ner lite i vatten, andra är att du sänks lite mer ner i vatten. Tredje, du sänks ner i vatten och sist kommer en haj. Det är liksom, annars är det exakt likadana Alla tre, det är bara spannet Hur långt man ska sänkas ner helt enkelt ja, ja. Men det är kul sen första grej Du gör ingenting, du kollar bara du spel, Det är inget spel Utan det är bara en upplevelse ja. Så det tycker jag om att låta folk För att komma in i glasögonen För det, det är ju lite mycket att ta in i början Så är det här ett väldigt bra att du får ljudet Du får bilderna, du kan ta det i din egna tid att vill, vill du kolla på allting ja, men då kommer du sitta och kolla 360 upp och ner hela tiden vill du liksom komma lätt in i det utan att bli åksjuk eller någonting så fokusera på en fisk och det börjar väldigt långsamt och det tycker jag är väldigt bra sen har man Scavenger Odyssey det här har inte jag testat men jag har kollat när andra har spelat det och det är att du sitter i som en mech kan man säga och du kan hoppa mellan olika plattformar för att ta dig vidare. Det är lite som en labyrint kan man säga. Eller du fastnar på en planet eller något. Jag tror ditt plan kraschar. Och då måste du hoppa på skrotet fram till att komma till en planet. Och så där så stannar du och då kommer det typ insekter som du ska skjuta. Och det är allt man gör. Hoppa <håll> mellan olika platåer och skjuta insekter. <håll> Okej. <Okay. håll> Svårare än så är det inte, det såg inte jättespännande ut men jag har hört att det ska vara okej, okay, så jag får väl testa det. Eh, sen har vi VR, jag vet inte hur det står, Lug eller Lars, någonting. Eh, helt enkelt, man åker, jag vet, vet inte vad de heter, men det är som en skateboard, fast man liker på dem. Som okay. Folk åker ner för backar och sånt jag har sett. Jaha, okej, okay. ah. oh. ja. Men då vet vad jag du vad du medar i alla fall. Ja, precis. Det är sån, och du åker just ner en backe. du har... Det är fyra banor, du har eh, en minut och 30 sekunder på dig på första banan. Det är en tid du utklarar plusas på med typ 20 sekunder och sen förs den tiden över till nästa banan och ska försöka komma så långt som möjligt. Ah, okej. Okay. Huh. Och det är just att du åker nerför backen och det enda du gör är att vinkla, vinkla på huvudet för vart du ska svänga. Ooh. That's it liksom. Men det är bilar, trafik, det kan vara dag, det kan vara natt, det är liksom massor. Och... Det är faktiskt roligare än vad man tror. Det är inte roligt att se, absolut inte, men det är roligt att spela. Ja, ja. Och så är det med mycket med VR, även om det här enklaste grejen med bara du ska vicka huvudet höger och vänster blir väldigt beroende från kallande. Ja. Och jag har suttit lite för länge med det här spelet att man skulle vilja känna om det säger så. Och sista som också är som är det roligaste som jag har testat i PlayStation VR World, det är Danger Ball. Okej. Okay tänk Pong där ah. man har ja, en boll i mitten och så två racketer på sidan som skjuter mot varandra. Ah, det här okay. är exakt samma grej, ah. men man är riktade mot varandra istället så att det blir som first person view. What? Så du har liksom du har din motståndare är en fyrkantig block liksom. Okay. Och du har din fyrkantiga block framför dig och när, hur du kollar Liksom upp och ner så rör sig den där framför dig och så studsar den en boll emellan er och så ska man försöka göra mål på den andra så att han missar bollen <laughs> i det här fyrkanten. Och det är, det är väldigt simpelt. Det är liksom pong fast åt andra hållet istället för att kolla på sidan så ser man ju mitt emot varandra. Ja, ja. Men motståndarna är helt olika. Det finns en som är jag kommer inte ihåg vad han heter Men det är Giant eller Gigantos Eller något sånt där Han täcker hela sitt mål Aha. Tills du träffar små delar av honom Och då spräcks de delarna Så att då börjar han få luckor överallt Ja ah, okej okay, så du ska typ skjuta bort Alltså du ska ja du, du ska öppna ja, upp precis. målet liksom först ja precis det ah, okay. är en av dem ja. Sen har du en som är hurricanen. han Hurricane och så han kan hålla in bollen och skicka tillbaka den men som virvelvindar så att den kan åka typ var som helst okay. så att du får typ tuppjuk i nacken och bara försöka rädda bollen <laughs> eh, och så fin ja, men det finns olika det finns en som gör så att bollarna ibland dubbleras så helt plötsligt får du två bollar du ska skicka tillbaka och sånt där. Mm, mm, mm. Och det är väldigt beroende för att kalla det här spelet. Jag har suttit mycket, många, många timmar med det här. Jag har aldrig lyckats klara en hel turnering än, för tack vare den där jäkla turné okay. Men han ska tydligen gå och klara. Jag har sett andra gjort det. Jag har inte gjort det. Men det är skitkul. Det enda du sitter och gör det är och nickar fram och tillbaka. Du kan även, även göra lite hårdare nickar. Där känner jag av hur du rör. Men alltså, vänta men då? Det är, är bara huvudrörelser? Ja, alltid huvudrörelser. Så du nickar bollen fram och tillbaka och så blir det som poäng. Så, så ja, Okej, okay. alltså, okay. nu kanske jag låter jätte efter. Men du, du styr alltså egentligen ett stort fyrkantigt block med ditt huvud? Japp, ja, okay. upp och ner. Ja. Och du, du har ju som... Ja, men tänk... En skärm, en fyrkantig skärm. Mm. Och blocken kan bara röra sig innan, inom den. Så du, du har ju bara huvudet så att den matchar upp och ner kanter och ja, någonting. Ja. Och det, sen, det, kan, det är ett väldigt basic så, spel för vad vi är, om man säger så. Oerhört basic. Ja, okay, och ja. det enda du gör är att du kan nicka framåt för att göra lite hårdare skott. ja, ja precis it. Det är inte svårare än så. Ändå har jag suttit timmar med det där. <laughs> det, det är, är nästan lite konstigt, Nico. För det är fan... Det är fan. Mycket för ett sånt spel så att säga Jo men det är det som är grejen med VR Även om de här minsta gimmicks Blir bara så mycket roligare Bara för att man gör det ja, ja. Samma sak nästa spel jag har spelat Eagle Flight ja. Du är en örn Och mm. du, det enda du gör Det är att du vrider huvudet Hur örnen ska flyga Okej. Okay. That's it Vad då that's it <laughs> det, Du gör inget annat du sitter och flyger i världen och så kanske kommer det upp cirklar, du får ett uppdrag, du ska flyga liksom genom de här cirklarna ja, och så sitter du bara och nickar upp och ner och vrider huvudet hur den ska åka upp och ner åt vänster höger och så kan du upptäcka en liksom, vad är det första, är det Paris är det? Genvuxen Paris med, Där växterna har tagit över Och det är bara djur, det finns inga människor okay. Så kan åka och så bara Oj, där är elefanten, jag ska åka och kolla närmare på dem Och vinkla huvudet snett ner Och åka ner och kolla på dem Du gör inget annat <laughs> Det låter Ja, nej jag vet inte vad jag ska säga men det låter jättekonstigt, verkligen Ja, äh, eaglefly Flight var inte speciellt roligt. Det var häftigt att testa. Det var inget speciellt spel. Nej. Playstation VR eller VR Worlds, det var liksom de här minsta grejerna var ändå roliga. Eagle Flight hade jag nog räckt med demo, bara att man hade testat. Men det var inte så roligt. Nej, nej. Nästa spel jag spelat som inte jag tycker passar till VR alls det är Thumper. Det finns, Fampen finns på i vanliga fall också utanför er. Okay. Det enda, det är typ så här lite. Jag ska inte säga att det är ett, vad heter det, rytts, rytmspel men nästan. Utan det kommer upp olika. Äh, ja, men svängar och sånt. Du ska, du, det är en, helt enkelt en ett rymdskepp, eller vad man ska säga, som styr sig själv på en bana. Och sen kommer det hinder och allt du ska göra är att klicka på ett speciellt sätt för att matcha hur, för att ta dig vidare. Okay. Eh, ibland om du tänker att det kommer en sväng eh, och så är det som eh, om det heter, sarger uppe på svängen. Ja. Då måste du klicka höger och kryss för att du ska ta i arslet på den där och inte skada dig. Och sen kommer det en likadan åt vänster. Då ska du klicka höger och klicka så att du liksom dunk-dunk. That's it. Det kanske kommer ett streck liksom som ett gupp i mitten. Då ska du bara klicka kryss för att hoppa över den. Jag fattar inte. Jag fattar ingenting om vad du precis försökte förklara ändå så att jag försökte lyssna riktigt noga. Okay. Men tänk, hur ska man förklara det då? Du åker på en rak sträcka. ja. Eh, om du, du säger att det kommer som tre streck på banan, ja. det betyder att du ska hoppa över de till sträckorna så alltså tycker du kryss. Klick, ja. klick, klick. Ja. Kommer en sväng ja. med en sarg, då måste du klicka bort från den och kryssa så att du hoppar upp och typ grindar. Vadå, vänta, på ett streck och sargen. en sarg? Va? Vad fick du sträck? En sväng och en sarg. Okej, okay, en sväng och... Sari. ja om, du, om vägen svänger Då har du ju sargen uppe på väggen Ja och, och då ska du ju som en skateboard grinda på den Och då ska okay. du klicka upp och så grinda Och så kommer du åt andra, allt är ett ryftspel Alltså det är inte roligt, jag försöker förklara Ett spel som inte är värt att spänna, <laughs> egentligen. <laughs> och, så, så... Vänta, och så måste jag till slutgiltiga fråga Var det här VR sa du? Det ska vara VR okay. Det enda som är VR det är liksom Det är runt om om man säger så Att du kan vrida huvudet Men eftersom du bara följer en väg Ja. Så är veren helt onödigt Du behöver inte VR Men tycker ni att det låter roligt Kolla in en Youtube-video Det är inte kul <laughs> Det låter inte så jävla bra faktiskt Om jag ska vara helt ärlig men Nej, det, det, ja. det är svårare att förklara Det, det är ett väldigt simpelt spel det, det kanske blir aningen lättare Om man får se vad det faktiskt är för någonting Man vet aldrig Ja, men och det kanske till och med ser kul ut Men tro mig det är inte speciellt roligt. Va, Vad hette det så? Thumper, Thumper. Thumper. Eh, Men det som i dörremot är roligt Som jag har haft nästan roligast med på VR Det är flight simulators Aha. Flygsimulatorer på svenska eh, Ena jag har testat är gratis Man fick Call of Duty, Infinite Warfare, Jackal Assault eh, Helt enkelt, du ska styra ett skepp Flygplan i rymden Och skjuta motståndare Eh, samma sak är med Star Wars Battlefront Rogue One X-Wing VR Mission Men satan vilka namn Jävlar har ja, de jobbat på dem där känner jag eh, Det är exakt samma sak Du styr en X-Wing uppe i rymden Och ska skjuta ner fiender helt enkelt Ja. ja. Eh, Call of Duty var bättre Styrkänslan och sånt var bättre Star Wars kändes lite klonkigt ja. Men det, är nästa, det, här, det här är det roligaste Star Wars hade skit mycket detaljer Kollar du bak då har du en det är inte R2-D2 men du förstår den robotsoppen. Ja visst, ja visst. Ja. De sitter ju bak i skeppet så jag kan sitta bak och när jag kollar på honom då börjar han prata med mig och man kan sitta och fibbla på ja, okay. knappar i hytten och sånt. Och det är oerhört vackra de här spelen. Men det är Call of Duty Infinite Warfare, Jackal Assault var roligare för det kändes bättre att styra och allting. Ja, ja, Och var beredd på att eftersom du sitter med VR så följer du med i kroppen och allting och det blev nästan lite för mycket för mig när jag började flyga upp och ner och kände <här> <"Åh, här> <här> jävla vad coolt Det är något man skulle vilja prova ju faktiskt För det låter äh, ju riktigt häftigt Absolut, det ska du definitivt få göra när du kommer hem till mig någon gång ja. För det jag rekommenderar Har man VR så ska man ta ner Call of Duty Infinite War för Juggle Assault för det är ett riktigt roligt spel ja, ja. Det är bara ett uppdrag, det är liksom ett demo-mission typ men det är skitroligt och jag har spelat det flera gånger ja, ja. Bara för att få känslan helt enkelt och sista jag tänkte nämna är Kitchen-demot. Och Kitchen, det är då Resident Evil-demot som finns. Du sitter helt stilla på en stol och sen börjar det hända äckliga grejer, om man säger så. Jag tänker inte spoila. Ska man, ska man testa demot så vill jag inte spoila, utan det är någonting man måste uppleva eftersom det är bara ett demo. Det, det är samma sak hände hela tiden. Ja, ja Men det var skitäckligt. Jättevis speciellt om man som jag som har surround i hör hörlurarna ah, ah. Så när jag vrider huvudet Så följer ljudet med Så vrider jag vänster Ja men då hör jag bättre på vänstersida Och sämre på höger sida Och ah, liknande ah. Och när grejer börjar gå bakom en mm, Det är inte trevligt uh. Inte trevligt alls Men det fick mig jättesugen på Att testa Resident Evil 7 När det kommer Så jag har ju föransbokat det Och det kommer i slutet av januari Så det ska bli riktigt kul att få testa i VR Ja, ah, ja ah. Sen får vi se helt enkelt, jag får ju bara försöka kaninerna och se om man orkar spela ett helt spel i VR. Ja. Jag tror inte det, men det ska bli intressant att se i alla fall. Det blir, det blir kanske en mycket längre spelprocess kan jag tänka mig. Ja, eftersom hittills klarar jag, vad är det, max en och, en och en halv timme har jag spelat, det var ja. bara Batman och sen var det helt slut. Och, ly och lyckas jobba ihop då 30 timmar eller någonting här, vanligt fullspel, eller ja 30 är kanske långt i och för sig. Ja, jag men tror säg tio, timmar då. säger de väl att Resident Evil ska vara tror jag. Ja, ja men. Då, det är ju en 5-6 tillfällen i alla fall minst. Ja, absolut. Ah, en timme liksom. Ja, en och, och speciellt när det är skräck och allting där man bara av vanliga spel blir alldeles kallsvett. Ah. Då, då ska du ha VR också där du ska skita på det varje år. Ja, ah, jävlar. Vi får se. Eh, Jo, apropå det då, det här Thumper. Jag, jag sitter faktiskt och tittar på det samtidigt som du pratar ja. just på TV. Alltså det här är ju absolut skummast jag någonsin <laughs> har sett. Jag fattar ingenting. Jag sitter och åker på den jävla banan och det hoppas... Jag fattar nu dock vad den här sargen och svängen, det fattar jag vad du menar nu. Ja, bra. Men annars, jag fattar ingenting. Det studsar ju, det kommer upp det här. Nu kom det flera sträck samtidigt. Ja, Okej, okay. ja, det där ser ju bara konstigt ut. Mm. Ja, det, det Det är som det är det. Ja, precis. Men bättre sent än aldrig så var vi igår och såg Rogue One av Star Wars Story. Ja. Du har ju precis sett de första filmen, ska man väl säga, de fyran till sexan. Ja, precis, precis. Och nu kom du in på det här. Alltså, Vad tyckte du då? Nu när du, har, du är ändå den som har... Ja, det var... Ah, när såg jag ett år sedan nästan? Jag, tror, jag såg filmerna precis innan Rogue One. Var det inte? Force Awakens. Innan de kom såg jag alla filmer. Ja, ja. Och det var ju december två år vad blir 2015 där för jag har inte sett dem på ett bra tag. Jag skulle så jag säga, jag skulle säga så här jag hade önskat att jag hade tittat på 1 2 3 Också mm. Inte för att jag tror att det behövs. Alltså, in, alltså, alltså det är inte ett måste bara man har en du har alla har ju något hum om Star Wars. Alltså något hum. Mm. Och då tror jag absolut att den här filmen går helt utan att titta på de andra också. Det, det går Men jag tror att det Jag tror absolut att det ger mer Att ha sett Film 1, 2, 3 Ja, och det var vissa som vi tog upp en sak där En karaktär Som just är med i 1, 2, 3 Och du hängde inte med den kopplingen Eftersom du visste inte vem han var Nej, och sånt. Precis, ja det, det Exakt, exakt Det, det finns några sådana där grejer men det är det är ju inte mycket, alltså som man inte förstår. Nej, det var bara en grej som jag, som den vi pratade om. Ja, där, att ja, det var egentligen bara den som jag kände att. Oh, men det där kunde ha varit bra att sett eh, liksom alla filmer för att verkligen fatta. Ja, exakt, exakt. Och samtidigt så vet jag inte, om, om den, bit, den grejen inte var inslängd bara för att. <laughs> alltså bara för att liksom faktiskt lägga in någonting sånt. Ja, jag tror säkert det För allt annat är ju riktat mot de som kommer efter att Precis mamma, Oj, där kom de, den karaktären som ska vara med i nästa Exakt, exakt Mm. Men filmen som helhet, vad, vad tyckte du? Vad kände du? Jag tyckte det här var en skitbra film Faktiskt mm. måste jag säga jag, jag... jag tyckte att det var en skitbra film Verkligen det är, jag, nej men jag, jag, jag är jätteförvånad för jag tycker att den. Den går hem överallt hos mig, ska jag säga. Den, mm. den, jag tycker inte att den gör massa klassiska missar, ska jag säga. Alltså, typ så här. Man vet ändå att när man tittar på en actionfilm, det kommer att vara stört långa jävla actionscener. Det kommer att vara tragiskt jävla. Jag skjuter på dig, du skjuter på mig Ingen dör, vi ska stå här och skjuta i 20 minuter Innan det händer någonting mm. Och sen ska, självklart ska allt slutas Med en liksom Knuckle fight liksom Jag tycker inte att det var så mycket så I den här filmen Nej. Jag tycker att de hade mycket snyggare Och mycket bättre lösningar på saker och ting Vissa kanske lite uppenbara ibland Men samtidigt Nej, de gjorde det bra Helt enkelt Och mm. Jag, jag, Karaktären tycker jag är helt. Alltså, outstanding. Hur bra som helst. Mm. Jag, jag tror alltså... faktiskt inte att jag har. Inte så här dagen efter, så tror jag verkligen inte att jag har någon som jag tycker var dålig som karaktär. Faktiskt. Mm. Uh, jag håller absolut med allt du säger. Uh, jag tycker inte. Alltså, jag tycker att var en bra film, det var det. Men det var inte bästa av alla, utan för den, den hade ju, jag tycker den var ganska om man säger linjär, alltså den, ja. hade, den hade inga botta alltså liksom vissa filmer, de går ju ner liksom dalar, men ja. den hade inte de här topparna heller, Nej, utan precis. den höll en väldigt fin linje det är inte en dålig grej, utan då vet man att man har fått en bra film, ja. det är inte den bästa filmen, men inte heller den sämsta, utan den här ligger mitt i, Exakt. och det tyckte de gjorde väldigt bra, och det är väldigt mycket humor i den här filmen. Ja. Värdigt Vi gör på en gång. Det, det är roboten K2SO. Ja, det här, är, alltså, det här är det mest genialiska Du vet att jag redan har surfat in på webbhallen för att se om den här finns som standard. <laughs> ja. Och det gör den. 990 mm. spänn så kan jag få den oh. i, i, i ett 10 storlek kan jag för vad det var. Och jag till och med övervägde det Jag har inte beställt, jag har inte jo, beställt. Jag Men jag yeah. över, övervägde det där En, en snabb ögonblick när jag såg den uh -huh. Den finns uh -huh. dock också som sån här Bob huvud för 149 uh -huh. Så uh -huh. den kanske jag faktiskt tittar på uh -huh. Uh -huh. Alltså den här roboten Behövde bara öppna käften en gång För jag bara vände mig om till fan Och bara, ja oh, han ler Det här är en uh -huh. Färna-karaktär uh -huh. rakt igenom Helt genialisk verkligen Helt genialisk och, att de faktiskt har gjort... Jag har alltid sett Star Wars och hela universumet som så förbannat jävla seriöst. Uh. Även på de som tycker om det. Alltså fansen. Uh. Jag, har... jag vet inte om det är så. Det är bara säkert bara jag som har förutfattade meningar. Men jag har sett det som verkligen tog seriöst. Så här, the Force hit och The Force dit. Liksom hela grejen. Mm. Men det här och nu när jag faktiskt har tittat på... Tre utav filmerna ska jag säga mm. Så det har vänt upp och ner På alltihopa, men just den här filmen Och just den här karaktären den, det, det höjde allting Alltså mm. hur många nivåer till Som helst Alltså jag håller med dig där att eh, Eller Typ i alla fall ja. om man säger, De gamla filmerna, de mm. hade mycket humor Tack vare Han Solo ja. Han var liksom, Men det är där man hittar humorn I de, Vad heter det, ettan till trian. Då fick vi Jarl Binks skjuta själv i huvudet om man brukar säga. Där misslyckades man totalt. Där, var, där funkade inte hur man, eftersom man hade en värdelös karaktär. Hans solo grym, avgudar, bra humor. Men ingen har haft så mycket humor från alla karaktärer som ja. den här hade. Det var ju inte bara roboten som var humor utan alla kom ju med någonting litet eller liknande. Ja jag visst, det var ju mycket så här fyndiga puns lite här mm. och var liksom strödda över hela filmen verkligen. Ja precis, det var bara som jag berättade för dig igår. Det var en ett skämt som gjorde mig lite illa till mods. Men det var allt. Det var ett skämt av 50-tal så det brydde mig inte om. Det var det var för cheesy helt enkelt Ja, ja precis, jag tänkte, säga, jag tänkte säga Det var ju inte så att det var för lågt Eller alltså, det var ju så att det var för, Ett för lågt skämt Eller alltså, det hade inte ja. behövt vara där det Snarare Nej precis, ja. De hade, det var bara Klippt så hade det varit färdigt ja. allt, allt annat med den scenen var bra förutom Det är en stormtrooper som får en stav på foten och han med foten, eller med staven typa, åh oh, gjorde du rilla foten ja, alltså, det hade jag inte <laughs> behövt säga alltså, det... slå han på foten och klipp den, han behöver inte säga någonting alla bara, han slog i foten det är verkligen du inte... <laughs> ja, men jag, tycker, alltså, jag håller med dig nu när du säger det för att jag kommer ihåg det och jag vet ja. att jag tänkte så här. vänta, vad sa han verkligen det där ja. va, varför sa han det av alla, ja. saker, alltså, av alla saker han hade kunnat ha sagt dessutom Ja, precis. Så och det är inte så att ja. det var enda skämtet han hade, utan han har dragit andra skämt. Ja, verkligen. verkligen. Så det, det var ju bara där det var miss. Allt annat gjorde han ju bra, så för mig var det som liksom, <laughs> filmen var bra humoraktigt, filmen hade en jämn nivå rakt igenom, inga toppar, inga dalar. Men det var en bra film, och ja, helt ja. klart väl. Och det jag tyckte speciellt om med filmen var att man fick se många olika platser, många olika alienraser som jag, jag inte har tänkt på tidigare. Nej. Så man fick, jag fick, kände ju att universumet har blivit ännu bredare. Ja. Att jag som är Star Wars-fans fick se som wow, det här, den här filmen är inte här bara för att den ska vara här, att här vi slänger in en ny Star Wars-film, utan jag tyckte ändå att den bredde ut universumet lite till att det finns mer att ta av. Ja, ja. Och den här gjorde att jag fick förhoppningar för de andra standalone filmerna som John hon och de här att de kan också bli riktigt riktigt bra. Det måste jag kolla med dig nu Nico, du som har åtminstone lite koll på det här. Den ja. här är alltså en helt standalone film. Ja, precis. Alltså ja, samma universum och allting, men det kommer inte alltså som jag har förstått det Ingen uppför det kommer inte komma en Rogue 2. Nej, nej, nej, men det här, vad, jag det ses. vad jag tänkte var typ så här, det här är inte film åtta. Nej, precis. Utan det här är Rogue One ja. och Star Wars Story. Det, det är alltså egentligen, det är en, ja, en standalone standalone film alltså på sidan av, ja, som berättar om en helt annan grej egentligen. Ja, precis. För ja. episod 8 kommer ju nu i december, ja. vad den nu kommer heta. Precis, precis. Ja, nej, för det var ju faktiskt jag som var nyfiken för att jag, jag kände att jag hade noll koll på det här egentligen innan vi gick in och tittade på den. Mm. Just alltså vad, vad den här filmen är för någonting om man ska säga så. Men mm. du som har sett alla, alla de tidiga sexfilmerna om man säger så då. Hur, ja. hur väl passar den här in? Är det här en berättelse man vill ha berättad? Jag för tycker Ja jag tycker det som jag tycker Den gav någonting Ja exakt och det ja, är precis. det som är det viktigaste det, det är det jag känner Att jag har svårt att säga det Eftersom att jag inte har sett För jag gissar att det här är en film Tre och en halv Ja Alltså precis. Att, den, att den är ja. mellan trean och fyran är han ju Den är mellan Eller Ja precis Jag tänkte fel Jag bad men trean är ju gamla Nej fyran är gamla Du har helt rätt ja. Mellan tre Tre och en halv Stämmer exakt Precis ja För då, då känner jag så här att jag vet ju inte vad film 3, Alltså vad 1 till tre Tar upp mm. Men jag känner att det här känns åtminstone som en sån här grej Man kan ha hoppat över helt och hållet Så att ja, det, det, det här liksom ger någonting Till folket om man säger så Jo men absolut För det här var ju inte Alltså det här är ju ny Alltså det här har jag inte tänkt att det skulle komma för När de gjorde liksom alla de tidigare Nej, nej. Så att de Liksom att den finns Är ju bara bra om man ska tänka, den har mera blinkningar åt de äldre filmerna, 4 till sexan. Det, liksom, ja. det är där, det är mer av den känslan, det får jag. Men det är ändå, de tar ändå upp grejerna som hände i ettan till trean. Ja. Och lite sånt där, så den passar ju in på åt båda hållen, men jag fick mer känsla av 4 till sex, och det är de filmerna som är riktigt bra. Ja. Ja. Och det, det, det tror jag de lärde sig i Force Awakens, hur de ska göra känslan. Få tillbaka den gamla känslan Eftersom det är de filmerna som folk älskar ja, ja, precis. Jag har inga problem med ettan till trean Det är vissa karaktärer George Jar, Jar Binks, och liknande som <laughs> Jag tycker förstör de filmerna Men ja. överhuvudtaget så är det ju Okej, det är George Binks och Anakin Skywalker, ja, det är de två Som jag har problem med Men ändå, filmerna är absolut c Och man bör se dem För att få ett större djup i allt ja, ja. Men de här nyare filmerna, Rogue One och eh, Force Awakens är ju så bra mycket bättre än ettan till trean. Ja, ja. Eh, och jag tycker de ger mer också. Så jag tycker den här absolut var värde. ja perfekt. Eh, so yes, yeah, så so ja, absolut, gå och se den. Ja, det tycker jag absolut. Och det är inte bara för, för den här lilla droidens skull, men <laughs> men, den, den, men den, det, ja, den gör det så mycket bättre. Mm. Verkligen. Ja, han... det, det, det, det gör den här filmen till en, en film som jag faktiskt sitter här och tänker nu att den här skulle jag faktiskt kunna köpa och ställa i hyllan. Bara för att jag ja, vill ja. faktiskt ha den här stå i hyllan. <laughs> nice. Lite så. så att det, ja, Den får ett riktigt bra betyg av mig och jag tycker även att det storyn, jag, jag köper storyn genom hela filmen Trots att det är som du säger Niklas Det kanske inte är några jättetoppar Och det är absolut mm. inga dalar alls Men den, den håller sig liksom riktigt bra i mitten där Tycker jag Genom hela filmen Ja absolut jag blev ju aldrig uttråkad Nej men precis precis. Man sitter, så, man, man sitter liksom inte och sneglar på klockan Och tänker så här. När fan får jag gå hem härifrån Nej precis Nej, absolut. Men då hoppar vi in i nyheter då. Ja, absolut. Nu på fredag ska Nintendo avslöja sina planer för Switch. Konsolen ska lanseras någon gång under mars, men redan den fjärde till femte februari kommer ni ha chansen att testa den. Det här är ett event hos Nintendo Sverige på Marios Gata 21 i Kungsbacka. Eventet håller på mellan klockan 09.00 till 18.00 under de båda dagarna. Föranmälan är inget krav och det blir ju bli rätt långa köer under dagarna för alla vill testa Switch. Det finns ett evenemang på Facebook, sök, vad var det, Switch Pre, bla bla bla. Eller gå in på någon IGN eller gå in på Eurogamer eller liknande sidor för att kolla upp det helt enkelt. För, ja, om ni vill testa Switch innan det släpps. Ja, oh, ja. Oh, oh. eh, som sagt, vi snackade ju förra veckan om vi trodde att det skulle bli en röd dag eller inte. Det är ju tyvärr inte en röd dag på lördag eller på fredag. Nej, nej. Eh, det är bara att alla, typ Helle, eller vad är det? Specialdagar på telefoner är ju inna, i rött så det var därför jag trodde att det var. Det ah, okay. är ju bara telefonerna vet inte forskarna hur de ska bete sig. <här> uh, <här> har du någonsin några röda dagar dock? Uh, ja, nu tar jag ju ledigt på fredag så <här> <här> uh, så jag ska, så jag har ju ledigt på fredag för att jag lite ja. nörda för jag, jobb, jag jobbade nu i helgen, jobbar nästa helg. Jag kände jag vill ha lite tid att nörda. Ja, ja. Eh, så men, som sagt På fredag klockan fem på morgon För er som är uppe tidigt Och inte behöver åka till jobbet allt för tidigt Klockan fem Får vi höra en Switch-nyheterna Nästa nyhet är att Microsoft har bekräftat Att arbete med Scalebound är nedlagt Och att samarbete med Platinum Games Har avslutats What the Och det är allt fuck? vi har fått reda på Ja, Danne skickade det här till oss Efter vi gick ut på bi ur bion ja. Så fick vi reda på det här Och båda hamnade i chock kan Det man här välja. är ju så jävla konstigt Någonting måste ha hänt ja. det, det, det har ju hänt något allvarligt Känns det nästan som till och med Alltså det enda riktiga spelet Som Microsoft hade Som man var så sjukt så Jag köpte ett Xbox One För att jag såg fram emot Scalebound Ja för, Sen blev det för att jag inte ville vänta på Eh, vad heter det? Tomb Raider 2. Men jag skaffade ju bara för att jag visste att jag skulle ha ett Xbox One för Scaleband. Ja, jag visste ja, Och nu är det nedlagt. Varför? Ja, alltså, det, det, alltså, jag blir helt, helt ställd. För, men det, det kan inte bara vara att de sköt fram det den här sista gången. Det kan Nej. inte vara det. Nej. Det är någonting i bakgrunden som har. Någonting måste jag ha insett att fuck det här kommer att kosta alltså typ hundra gånger så men det tycker man att de borde redan räkna ut sen innan. Alltså alla bekymmer jag kan komma på som ja. får dem att sluta. Nu är inte jag insatt i det här alls men alltså alla anledningar jag kan komma på är typ så här alltså, det är för sent i alla fall för de har ju sagt att det ska när det är, release date är ju typ nu. Alltså det var, det var ju typ i november och sen ja. sa de att men vi skjuter på det och sen fick vi inget nytt datum mamma ja, men det kommer nästa år. Vi fick väl 2017 i alla fall väl, eller? Ja, det ska komma i år fick vi men inget exakt datum mamma. Ja ja men då kommer det väl i alla fall och nu bara nej men vi har lagt ner. Jag tror att det är någonting. antar med att Platinum Games har gått till Microsoft. Vi behöver mer pengar och ja. Microsoft har sagt Fuck you. Fast alltså det är det här jag tänker också. De har utvecklat det här spelet sen vad är det 2014 visades det på E3 Ja. Ja. ja. De, de har utvecklat det sen dess. Mm. Förstår du hur mycket pengar det faktiskt saknar? Alltså kommer nu så här okej, okay, mm. vi säger att i värsta fall så är det 11 månader kvar till att de vill eller, tänka att de tänker släppa det i år. Ja. Hur mycket mera pengar menar du att de ska, kommer att behöva för att kunna utveckla i 11 månader till gentemot det de redan har? Ja, alltså precis. det måste ju redan finnas ett spel där, tänker jag. Ja, Sen precis, 2014 men... fram till idag måste det ju redan finnas typ 80% av ett spel. Ja, men och har Platinum Games fuckat upp så mycket att de inte har meddelat Microsoft hur det egentligen ligger till? Och då kommunicerar ni inte? Ni, det här är ett stora spel. Har ni ingen diskussioner fram och tillbaka? Är det här liksom en chock för Microsoft att de kanske behöver mer pengar eller liknande? I don't sen, know. sen känns det liksom så här som att varför inte bara säga vad problemet är istället då? Alltså ja. är det så här att det kommer att kosta för mycket? Ja, men fan, säg det då. Eller, alltså, jag, jag, jag mm. förstår för, för Visst är det så, vi har ju inte fått någon info, mer information om det här än att Microsoft faktiskt har bekräftat att det här inte kommer inte att komma. Nej, precis. Skadeband är nedlagt och ja. samarbetet med Platinum Games det är inte bara att vi har lagt ner spelet. Nej. Deras hela samarbete med Platinum Games är avslutat. Nå någonting, någonting lurigt har ju hänt. Någon har ju förelämpat någon. Alltså, det, mm. <laughs> det, har ju, det, det gick ju snett på någon firmafest eller någonting sånt, känner jag. Och nu är det liksom så här, nej, vi tänker inte samarbeta mer er nu mer. <laughs> mm. <laughs> Försök göra er ett spel alldeles själva. Det är liksom... Ja, och det är det enda spel de har just nu Microsoft ja. som faktiskt är exklusivt som ska komma ut som jag har liksom haft ögonen och många andra. Visst, de har lite indie-spel och sånt, men what else? Ni hade Scalebound. Man kan inte bara lägga ner sitt stora spel så här. Och jag, här. Och jag, jag jag, ja, Medan vi satt och förberedde oss så satt jag och tittade på trailerna för Scalebound mm. igen. Bara för att liksom få se vad som faktiskt har försökt lovat. Och det är... För, det är sjukt snyggt. Ja. Alltså, alla trailrar som finns ut det är alltså. Det finns ju de människorna som har lagt in mycket kärlek i det här spelet redan. Mm. Det är task. Det är fantastiskt emot dem tycker jag. Det, här... det känns det känns hårt mot så många människor. Det... Mm. det stör inte mig så mycket att det faktiskt inte kommer så mer än att jag har varit taggad på det. Men. Känner nästan mer att jag tycker synd om... Om de som liksom har hållit på och utvecklat det här. För alltså, att de måste ha lagt ner så ja. jävla mycket tid och energi på det. Alltså det här får mig att vilja sätta på mig alla mina... Jag ska sätta på mig min Playstation-kepa, min Playstation-t-shirt... Åka till USA med en fackla, bränna ner Microsoft huvudkontor och Platinum Games huvudkontor och se det brinna medan jag står och skriker PlayStation Hej, ramser. Det var allt jag ville ha 2017 av Microsoft. Inte det kan ni leverera. Oh. Jag är förstörd. Ja, oh, nej, det var lite. Oh, det, det var en väldig chock, ska vi säga. Mm. Det, det här, absolut. jag blev. Blev så jävla ställd För att jag, det är precis som vi sa Vi satt och väntade 2016 på att det skulle komma Sen fick vi reda på att ja, ah, Okej, okay, det kommer att komma nästa år Men det är ju inget ovanligt nej, Att folk inte. liksom säger Okej, okay, nej men fan, vi måste skjuta på det lite till Frågan är om det inte redan Sket sig där Alltså att det faktiskt har varit <laughs> Vad ska man säga Att det inte har varit så bra mm. i, i, i, I typ Man skulle kunna säga att någonting kan ju ha hänt för ett halvår sedan och de har hållit på att tjafsa om det nu, fram till nu. Ja, precis. Det är säkert så. Att det är någonting att det har varit väldigt mycket för, förhandlingar, helt enkelt. Ja, att, ja, exakt, ja men exakt. Vi skjuter på det här. Vi sätter ingen nytt datum. utan Vi, vi måste ser vad som överens. händer, liksom. Ja, ja. Ja, så kan det ju vara. Det kan ju vara så att jag har varit dömt att misslyckas ett tag redan. Utan ja, att vi har fått reda på det. Men jag samtidigt hoppas... så har de ju släppt mm. ja, Nej, skit samma. Det, det kommer inte att komma, helt enkelt. Det, det är i alla fall vad Microsoft säger. Jag hoppas bara att vi får att någon kommer ut och säger vad det var som hände ja. är, det, är det Microsoft, är det Platinum, är det någon som har jobbat på spelet Uttaget som kommer ut och skyller på någon Bara så jag får någonting att säga liksom, <laughs> Det här är varför Sen om det är skitsnack att han bara är bitter Det bryr jag mig om, jag vill bara ha någonting Men nästan mest nyfiken på om eller hur vem det är som äger det här nu mm. Är det Microsoft som äger alltihopa och Platinum som har gjort det eller äger, platen och, alltså, äger de det själva? För då skulle man ju kanske kunna hålla lite tummar på att det kommer ut sen när de hinner dra, eller kan dra ihop egna pengar till det. Jag har ju svårt ja. att tro det eftersom att Microsoft har varit inblandade. Men ja. Ja, är vi, ja. Nej, det är frågan. Vi får se. Men ja, det, det såg inte så fint ut. Men vi hoppar in på någonting annat som har fått Ett datum istället ja. Och det är Injustice 2 Det här fighting-spelet Av Nedram Studios, de som gör Mortal Kombat Ja, ja. Deras DC-spel Batman slåss mot Superman och liknande Och Injustice 2 kommer att släppas i PS4 och Xbox One Den 16 maj Så det är inte allt för långt kvar för det som gillar De fighting-spelarna Jag vet av egen erfarenhet att det är ett väldigt bra spel Ja, ja och sista nyheten vi har är att det kommer inget season pass till Mass Effect Andromeda. Aaron Flynn på BioWare har bekräftat att det inte kommer något season pass till spelet. Hur det kommande materialet till Mass Effect Andromeda kommer säljas är oklart men vi ska få reda på det vid ett senare tillfälle. Kanske i E3. Ja, så kan det ju. Och. och det var nyheterna vi hade. Vi hoppar in i ämnen. Jag började förra veckan så tänkte, vad har du för fråga den här veckan? Ja, du tänkte så. Jo, Aha. efter allt mitt spelande på eh, mitt vita så har jag liksom kommit underfund med det här med achievements. Mm. Eh, hur, fan, hur bestämmer man vilka man tar och vilka man inte tar och vilka är värda att försöka? Och vart lägger man svårighetsnivån? Ja, för mig är det ju. Jag måste ju verkligen älska spelet för att följa dem. Ja, ja. Egentligen har jag aldrig brytt mig riktigt om Trophies eller någonting. Nej, nej. Den enda jag tävlar mot egentligen. Alltså, för kul skulle det är en Björn, lyssnare, vän. Ja. För vi har alltid legat liknande. Vi ligger typ 1-2% mot varandra hela tiden. Så ja, att vi ja. spelar typ liknande spel och allting. Så det hoppar man fram, det är bara det jag kollar Annars kollar, jag har ingen aning Jag vet att jag har två platen om det That's it, sen ah, jag kan jag ah. inte säga Vad jag är i e för level eller någonting Innan jag går in på vad jag tycker och tänker Sådär, så mm. är du en sån som kollar igenom achievements Eller liksom Nej, alltså jag kollar... Innan du startar spelet liksom Nej, uh, om jag kollar Så ja. är det för att jag har När procenten börjar bli så pass höga att jag ser att oh, jag har fått 80% på det här spelet, vad är det sista jag behöver göra för att ta sista biten? Ah, ah. Då kollar jag, men jag har aldrig kollat på trofilistan innan jag har börjat ett spel. Även om, det är, om man jagar trofies är ju det, det smarta för att du ska veta att du inte ska behöva spela om spelet hela tiden. Exakt, exakt. Men för mig har det aldrig, trofies inte det viktiga utan jag har aldrig stört mig på att det finns en nollprocentare till exempel. Det är ju trophy, jägarnas värsta fiende, att det finns ett spel som står 0 procent. Bara för att det var inget roligt spel och det är svårt och sen har man inte kommit kapp. Ja, ja. Det stör inte mig, utan är det något spel som jag har, bara genom att spela igenom spelet, fått mycket procent, då går jag in och kollar, som det har gjort i Titanfall och liknande, Uncharted, eh, Assassin's Creed 2 där jag hade den fjärde som inte ville komma fucking fuck uh, that's it. annars är det liksom, de platen om jag har det är Telltale Games, för de får ju om bara genom att spela igenom spelen ja, ja uh, hur är det för dig då? alltså jag, jag sitter här och tänker säg jag är ju en sån där som hatar att börja ett spel och sen inte av jag gör det, men jag hatar att börja ett spel och inte avsluta det ja. alltså faktiskt spela igenom det Eh, största bekymret där blir ju då att nu när det finns Achievements och det finns lister på det här hela jävla tiden. Så Så, så ser jag ju det här varje gång mm. jag går in och tittar i de här listorna. Att, ja, okej, okay, ja, nej, men ja, det här är det här spelet du startade en gång i tiden men du har aldrig spelat färdigt det. Nej. Och så, det, det, för, samtidigt som jag tänker så här: Det är inte alltid att, att Achievements är. Någonting som överhuvudtaget tillför någonting till, till själva spelet Kan jag tycka nämligen mm. Och det är därför jag nog accepterar att jag inte har 100% på de spelarna jag har spelat Jag spelar mm. igenom alla, alla spelen jag kan Alltså spelar faktiskt, klarar av dem så att säga jag Spelar igenom från bana ett till sista så att säga jag Går igenom hela storyn och så vidare och så vidare Men jättemånga achievements är ju verkligen så här på just den här, Som några jag har haft nu på Ratchet Clank när jag har haft, inte lyckats ha ta mig framåt och ska försöka samla lite extra bolts. Så mm. typ så här: skjut tolv fåglar på den här banan. Bara så här: Okej. Okay. Varför då? För det är verkligen mm. ingenting som jag skulle ha gjort annars. Mm. Hade jag tittat igenom den här listan innan spelet, då hade jag kanske tänkt så här. Ah, Okej, okay, fåglar. men okay, Jag får stanna upp och skjuta dem. För att det är ingenting som har någonting med spelet överhuvudtaget att göra. Det, det, du springer bara förbi dem och de flyger iväg upp i luften annars. Det, det, det. Samtidigt som jag inte vill titta på achievements innan spelet, för att då blir det mer, då fokuserar jag mera på att komma ihåg vad som stod i listan än att följa spelet. Mm. Så det där är jättebalansgång för min del. Så därför är jag nyfiken på liksom hur, hur gör ni allihopa? Alltså, va, va, vad gör ni och hur gör ni? För att det, det, ja, Jag tycker det är en spännande grej det här med achievements för det är bra. Det är ju ett enkelt sätt att liksom så här, ja, men gå in och kolla och jämföra. Jag kan ju jämföra dig mot mig till exempel. Kan ju få dem bredvid varandra och så bara okej, okay, ja, men Niklas har spelat det här spelet Ja, okej, okay, han har gjort så här mycket av det. Man får ju samtidigt ett hum över hur många timmar någon har slängt in i ett spel samtidigt. Mm. Så att det, det, ja det där är jätteludigt Dock så tycker jag om Jag tycker ju om att ta achievements Det är ju kul Att kunna flasha med att jag men jag har gjort det här Och jag har gjort det här Som med Uncharted, Golden Abyss till exempel Nu har jag allt utom en Det är en Eller det är två eftersom att det finns en som ger Man får när man har tagit alla andra eh, ja, Som jag inte klarar av Så jag har 95% Och, och, och jag kommer inte att lyckas med den heller men det är väl den jag har absolut högst på också. Och efter det spelet så har jag också tänkt så här: Fan, det finns rätt många andra spel jag skulle kunna spela upp till de här procenten. Men vad ger det mig då att faktiskt ha 85-95% i ett spel? Mm. Det måste ju vara riktigt jäkla bra för att jag ska göra det. För att annars vill man väl ändå inte slänga ner en 20-30 timmar på det ändå. För det är mm. ändå vad, vad, vad det kommer att ta för att jag hinna göra allt, allt, allt, allt, allt i ett spel. Flera gånger om, eftersom att jag vi oftast spelar igenom en gång först. Sen är det jättemånga spel där du ska spela svår svårighetsgrad, extrem som öppnas när du har spelat den svåra till exempel. Det blir en jävla massa genomspelningar om du inte tänker på det här från början. Mm. Så att, ja nej jag tycker det är, är en intressant fråga sådär. För att det är, i mitt huvud så jag, jag kan hitta både försvar och mothugg eller vad man ska kalla det för, på, på dem alla. För att det är bra Just för att det är kul att liksom kunna gå igenom sen och se såhär Ah, men okej, okay, fan jag gjorde det här, fan vad coolt, jag lyckades med det här Och oh, det här var någonting häftigt det man kunde göra här liksom mm. Och det är också så här, ah, fast fan Det har ju ingenting med historien att göra, det har ju ingenting med spelet att göra Och som du säger, det heter Telltale Games där De, där får du ju faktiskt i stort sett alla i alla fall Bara genom att spela spelet helt vanligt Ja, oh, precis det, det, det, jag tror jag har 50. Tror jag 58 i The Wolf Among Us. Ja. Och jag har kollat. Det är. Jag, jag har missat en achievement på alla delarna. Det ja, är likadant. en Det är den här boken ja, man ska Exakt. Jag saknar. Ihop. Jag tror det är sex achievements eller någonting jag saknar. Och det är en achievement på varje del och sen ja. en för att jag har tagit de här fem. Ja. ja. Jag, tror att det är, jag tror att det är de sex jag saknar i alla fall. Ja, precis. För jag har tagit en eller två av dem där. Ja, och sen ja. nu bara, ja, jag ska bara hitta igen. Ska jag spela igen och spelet igen för att ta dem där. Bryr verkligen så mycket. Ja, jag är inte säker, men jag sitter fortfarande och så här tänker ja, kanske man ska gå och testa. Ja, det är bra och... Men samtidigt, jag satt och tänkte exakt som dig också så här, Det här är ju skitenklare keiven som få till. Om man vill. alltså Om jag ja. ville ha skiven, så är det här bra. Samtidigt som jag satt och tänkte så här, fan fast jag vill inte starta en till genomspelning av det här spelet. Det där är ett spel som jag inte Jag har spelat det en gång nu That's my story mm. jag, jag, jag kommer inte att starta den historien igen För att För att jag har ju redan gjort allt det här mm. jag, jag vet ju vad som händer När jag säger saker och Alltså ja, det, är, det är ett kapitel liksom om man säger så I mitt liv som är över Det spelet nu men det är det som är så bra där jag är nu. För det är länge sedan jag det där. Ja. Det var ju när jag skaffade PS4 liksom, i början där. Så jag har ju typ glömt alltihop. Ja. Jo, men så då nu... kan jag tänka mig att starta en ny. Absolut. Ja, precis. För då blir ju troféns att nu har jag en anledning att faktiskt spela om spelet. Ja. Och ja. kanske bli kär i det återigen. Så då ja, ger det, just... det med en extra knuff. liksom. Absolut. Men sen då, då kan man ju gå över till nästa lilla bitar i det här att hur gör du då <coughs> när du. Jagar achievements Kollar du, kör du liksom Kollar du achievementslistan, listan kollar vad det står Vad det är, för oftast så beskriver de Ganska bra Vad mm. det går ut på att göra ja, Eller absolut. kör man en eh, Playthrough, eller sitter man och läser på Alltså hu Hur gör du, om du nu Nu vet jag att du inte gör det, men säg att Lek med tanken liksom det beror ju lite på spelen. Telltales, Tale då skulle jag spela om hela spelet. Just ja, för att ja. spela kapitlet. Skulle det typ vara Uncharted, eller som jag gjorde med Assassin's Creed. Ja. Uncharted, då skulle jag gärna hoppa kapitel. För där kan man välja vilket kapitel du vill köra. Och så fokuserar jag. Nu kör jag allt på det här kapitlet. Ja, nästa kapitel. Ja. Uh, Assassin's Creed, där började jag med... Eftersom det är en öppen värld, när som helst kan du ta vilka trophies som helst, typ. Ja, ja. Så fokuserar, jag börjar med de lätta Och jobbar mig mot svårare, svårare, svårare ja. Tills det är omöjligt Tack vare en bugg <laughs> Men det var så jag gjorde det där Men om som sagt, jag, jag är sugen på att spela om det Wolf Among oss. Men då blir det nog att spela igenom hela spelet Men ha uppskrivet så jag vet exakt Vad det är jag ska leta efter att ja, spela Ja, exakt <coughs> ja, för... Hur är du med Vad heter det uh, Lätta trophies skulle du kunna tänka dig att skaffa ett spel bara för Åh oh, den här lätta trophies Jag behöver spela igenom det på en timme Och jag har en platinum Nej, aj, nej aj fan aj. Det, Nej Det är ingenting för mig skulle jag säga mm. Däremot så visst, det är det klart det skulle locka Om den, vad ska man säga då Om de som gjorde spelet Gjorde det med reklam Alltså om man ska säga så såhär Oh shit, kolla hit, vi har en platinum mm. Ni klarade det på En och en halv timme Alltså men inte spelet. Alltså, fattar du vad jag menar? Ja. Det, då. Nej, jag tror inte ens då, alltså, för då skulle jag tänka så här: Det här spelet är fan inte bra om de måste. Om de måste använda det här som reklam, eller alltså om de måste använda det här för att försöka få mig att köpa spelet. Så att mm. nej. Det. Nej, så, så enkel är jag inte skulle jag säga. Att jag skulle skaffa och spela ett spel bara för att. Boosta mina achievements-siffror Eller om man säger så Nej, precis Nej, Jag är, ja, eftersom jag inte Jaggar trophies så skulle inte jag Men det är Men för mig är just skärmen med trophies Självklart jämföra med andra ja, Men ja. för det mesta det är att Är det någonting Det är just det här omspelavärdet. Ja. Att oh, det är inte långt kvar. Jag kanske ska ta upp spelet och testa igen och då kanske man, antagligen så känner man bara, nej, men jag är färdig med det här. Ja. Eller så får man ju en nytändning att oh, var det så här roligt? Oh, nu får jag spela igenom igen. Så jag känner att Wolf of många så pass länge sedan att jag kommer nog inte ens ihåg vad som hände egentligen. <laughs> förrän, men det vet jag inte inte förrän jag sitter där igen och bara aha, just det, det var så här, det, det, ja. det, det, Men då, då också samtidigt som jag, som jag kom på nu vad, mm. vad, vad vilka chimes tycker du är bäst då, Där du faktiskt gör någonting Alltså typ såhär, 100 HS i Titanfall typ. Ja. Eller typ så här, ja, leta reda på de här fjädrarna. Ja, precis som du sa, alltså helst gör jag ju sånt som är som kanske är 100 HS eller någonting. Ja, ja. Men jag vill inte att det ska vara onlinebaserat. baserat. Nej. För det kan bli jäkligt svårt när personer är jäkligt duktiga. Ja, jo men det, det, det köper jag. jag. Jag tycker inte att achievement ska vara baserat på online mm. heller. Det ska gå att klara av det i i, alltså, i single player mode eller alla, i, kanske co-op. Ja, precis. För det finns något spel, jag kommer inte ihåg vilken det är, men då var det. Du, en av trofien var att du ska vinna över en av utvecklarna. Åh, oh. Damn. Det är ganska svårt nu. I första halvåret spelade du utvecklaren hela tiden och då kom det döp upp ting hos folk och alla bara. Åh. Senare, när man börjar närma sig ett år efter att spel släppt, och de har gått vidare för de, nu ska de börja göra nästa spel, ja. då får man inte ta på den trofen. Då kommer Skämtar du upp till procent, och sen är det kök, för du Har du, du kanske är någon som hoppar in på sin Liksom konto och bara hoppas spelar. Men den liksom. Chansen är väldigt, väldigt liten. Jälar. Och sånt ska inte finnas. Nej, det, det där lät ju som en... Visst, alltså det, det är ju ett... Vad ska man säga? Det är ett ambitiöst mål. Mm. Alltså så här att ha det som en achievement. Men det är så du säger. Jag kanske jag kan tänka mig att i början så gick det säkert hur bra som helst för alla att få, få tag på det, om de faktiskt ville. Ja. Men... Tänk då den som hittar spelet ett år sent Eller ett halvår sent bara Måste ju räcka mm. För då har ju de, utvecklarna måste ju ha gått vidare Då måste jag ha ett nytt spel att göra Ja, absolut ja, nej, det, nej, det där tycker jag inte Det ska gå att lösa Jag, jag sa co-op men jag menar ju självklart Multiplayer För ja, då precis. sitter du båda två bredvid varandra eh, det, det, det ska ju gå att lösa Liksom he, Själv hemma framför sin skärm Ja, absolut det, det, det ska alla archivments gå att lösa Tycker jag åtminstone mm. ja, Jag vet inte om vi lyckades Få fram något vettigt hur det där bruvetaget överhuvudtaget Men eh, Ni som lyssnar får jättegärna skriva För jag är skitintresserad av att höra hur, hur ni gör och vad ni gör Och just det här Vilka väljer ni att så här Okej okay, den här Den här vill jag fastigen ta för att den här är lite häftig typ. Alltså ja, skriva och berätta Gör så eh, Min fråga då Ja Eh, lite bakgrundsfakta då Den här frågan kom upp för eh, ja, jag är inte den som är blyg av mig Om man säger så ja. Men jag är inte heller den klipskaste Personen i världen ja. eh, Om vi börjar från som förra veckan eh, ja. Så nämnde vi ett band Lilo och John Och jag sitter och drar upp Lilo Som en snubbe hela tiden Tills efter avsnittet säger färnan Lilo, inte det är en brud och jag sitter där och självklart man drar till tecknat man drar till Disney eller annat och bara, Lilo, Lilo, Lilo, Stitch fuck, det är en brud och då var ja ska vi spela om hela den där delen eller ska vi bara skita i ett... nej, vi skiter jag, jag får verka en dumme huvud Lilo, du hör det här, jag ber om ursäkt nu vet jag att du är ett damadjur då hade jag noll koll och jag, jag ska vara ja. helt ärlig okej, okay, innan vi går vidare Ja. Jag satt och kunde faktiskt inte hålla mig för skratt heller För jag visste inte om jag skulle hoppa in och bryta Mitt i din rant Eller om jag bara såhär, nej vänta Jag avvaktar fan så får vi se hur illa det blir Men ja, ja det löste sig ändå rätt så bra tycker jag Ja, och ja ni vet ju hur jag är, är man dum huvud. Är det inga svensson namn Då kommer inte jag kunna uttala det Eller veta vem du är, så är det Ja visst Men då i alla fall frågan Tänker du till en extra gång eller är du någonsin nervös över att sätta ut någonting på internet? Som på Facebook eller liknande. För det är också, eftersom jag är som jag är, så har är nu på våran... Ja, antagligen på Facebook eller på bloggen ser ni vårat in, avsnittsbild. Och på den bilden så ser ni mig halvnaken. Det enda som täcker mig är min PS4. Vänta, vänta, vänta, vänta, vänta. Varför har jag missat att du har lagt upp den här igen? För att vi har inte lagt upp avsnittet än. Den kommer upp. Aha, okej, okay, då okej. Okay, då är jag med. Ja, ja. Ja. Precis, för du har ju sett det till för jag la upp den här på min Facebook-sida. Man ser nästan allt. Mm. För jag ligger där som en vacker jungfru kan man säga. Naken på en bädd. Oh. Och, och som sagt, PS4 som täcker könsdelen. Mm. Och för mig, jag skäms inte Över att lägga upp något sånt Men det är det jag blev Och sen, jag skäms inte över att Jag ska kalla en snubbe I min hjärna vara en snubbe Så är det, för jag tänker Sällan en extra gång innan jag gör någonting Men jag tänker Hur är du eller, Och ni andra, när tänker ni er för Eller Tar ni illa emot när det är någon annan Som inte tänker sig för Hur är du jag skulle säga att Jo men Jag tänker mig absolut för innan jag lägger upp någonting Dock så det är inte alltid jag tänker mig för Innan jag säger någonting mm. det, det ska jag väl Ärligt säga, det är inte alltid att jag Klippstaste sakerna har kommit ut ur min mun Till exempel i den här podcasten Men däremot så självklart Jag tänker nog efter både en, två och tre gånger Innan jag lägger upp någonting Det är därför mm. jag tror att jag är ganska dålig på att lägga upp saker Även som jag skulle vilja lägga upp för Podden oh, ja. Typ så här, bara, ah, men jag sitter och gör det här Eller jag sitter och gör det här Ja fast Är det här verkligen nödvändigt Eller är det här verkligen, det är inte alltid så här att Ah shit, det här kommer att finnas för evigt Utan det är mer typ så här, Tack vare det så sitter jag typ och tänker så här: Är det här verkligen något intresse för någon annan mm. Samtidigt som det är ju det den Hela podden går ut på lite mm. samtidigt som det är för, för för att uppfylla våra konstiga drömmar om att sitta och prata med varandra liksom, men så att, jo, jag, jag tänker nog efter ganska ordentligt när jag lägger upp någonting skulle jag säga mm. eh, för jag, min, min tanke på här är så är, jag kan lägga upp nästan vad som helst så länge det är humor bakom Ja. ja. så länge det är liksom för jag ja Vad kan man säga? Jag älskar mig själv. Så ibland Instagram och sånt. Följer man mig där. Jag lägger upp selfies och skit hela tiden. Jag tycker skitar inte med andra ta selfies. Men jag kan inte låta bli att ta en själv. Men, och sen på Facebook sånt. Jag kan lägga upp texter på min Facebook-sida. Men det har hänt att ibland går jag in på min Facebook och bara vad fan skrev jag? Och bara, det är lite om annan hinner kommentera Eller klicka gilla eller någonting För jag tycker jag lät så jävla patetisk patetiskt Ibland har jag inte ens tänkt och så bara Sen efter en sekund tar jag upp telefonen och bara Shit, det låter ju patetisk äh, bort. Men som sagt Sådana här halv bilder Eller andra grejer Det stör mig inte så länge det är humor bakom Skulle jag ha en snygg kropp Då hade jag kanske bara, nu verkar det vara större Nu vill jag bara visa upp mig en liten knubbis på en liten bord med ps 4 för sin lilla, lilla penis. Det stör mig inte. Men samma sak som du tog upp där med podden. Ja. Det är sällan jag tänker vad jag säger. Det kommer så här, jag lyssnar ju om avsnittet senare för att se hur det blev och sånt där. Och det är då jag sitter, som är lil och grejen, jag sitter där och bara... Shit, vad irriterande. Jag tänkte ju när vi hade spelat in bara men jag säger det kanske han en gång. Nej, jag säger typ <laughs> tio gånger. Nej, ja, jag bara, vet. ja, krig. <laughs> <laughs> oh, där ska jag tillägga också faktiskt att jag <laughs> jag tycker det här är skitroligt att göra varje vecka. Däremot så jag lyssnar kanske på ett av 10 avsnitt som vi gör. Mm. För att jag klarar verkligen inte av att sitta och lyssna på mig själv. Det går inte. Och det är inte mm. bara för att jag tycker att min röst låter konstigt. Som de flesta ändå tycker. När de börjar spela in sig själv och lyssna på det. Utan mm. jag låter ju bara så, så pantad tycker jag själv. Så jag bara, vad säger du? Varför säger du? Var varför ska du säga det där, där och då? Så att... Ja, och ja, jag tänker efter ganska ordentligt. Men när jag, när jag sitter här, i liksom när vi börjar komma igång. Pff, då, ja, nej. Vem ska stoppa mig? Eller? Det, det är typ det som är det största bekymret. Mm. Men hur du när du sitter på Facebook, finns det en viss grupp människor som irriterar dig eller annat för att de just lägger upp som de gör? Ja, så... <hör> ja det gör jag. Absolut. Det, det Jag ska snarare säga så här att. Det, det är inte en grupp människor. Det är nog bara. Jag vet inte om jag vill veta. Liksom. Eh, innan internet och innan Facebook och innan sociala medier överhuvudtaget så fanns det någonting som heter privatliv. ja Det gör det inte idag hos, för vissa människor. Det är liksom. Sen finns det. Och jag menar inte de, de här till exempel. Alla live, eller alla streamare, alla de här. De, för jag anser inte att det. De, många av dem är ju fortfarande så här: det är en fasad det de spelar upp. Även om det mm. är skit bra. Så är det fortfarande det är en fasad. Det, det är vad vi vill. Eller de vill att vi ska se. Det alltså, jag tycker att det är bra, de som streamar också. Jag menar bara att de har ändå tänkt att de tänker ändå lite, grann innan de lägger upp alltihopa. Mm. Det är de här som inte tänker ens en halv sekund Innan de lägger upp saker och ting Som irriterar mig mm. Även om de kanske tror att de har tänkt i två sekunder Så har de inte gjort det, vissa gånger Ja, äh, för mig är det Jag har inga problem med bilder och sånt äh, Instagram och sånt där Jag har inga problem med vad folk lägger upp Det kan vara kul att se Även om det är bara är maträtt Jag skiter i den, jag hoppar över den till nästa bild äh, Jo men alltså, jo, jo, självklart, självklart utan det är texter. Jag har så svårt med texter. Vissa borde ju ha alkoholås eller vad som helst på sin telefon. Exakt, exakt. Och det är sånt som jobbar. bara, men varför la du upp det här? Märker du inte hur patetisk du verkar liksom vara eller du, att du har de här tankarna. Jag behöver inte veta vad du liksom, det är halvrasistiska eller vad som helst. Exakt. Som det har varit väldigt mycket av er. För du kanske tycker att du är viktigast i världen Ja Det är du inte Nej, precis Det är jag Jag har en podcast Men nej, som sagt Hur mycket man än tycker och tänker om sig själv Det är inte liksom hela världen Starta en podcast i så fall kan liksom, men inte som jag skämtar ju självklart, jag vet att jag är dum i eh, starta en podcast och så får folk välja ska jag lyssna på den här, har den någonting att veta att säga eller ska jag skita i ett? Facebook, då kommer det liksom där har man lagt till alla sina vänner och allting Ta, där behöver man inte lägga upp det Lägg upp, starta en egen blogg eller vad som helst där folk som faktiskt håller med dig kan gå in och titta eh, vem som helst behöver inte få reda på det så anser jag ja. Ja, ja, men jag, jag kan. Jag kan faktiskt hålla med. Att det, det, jag vet ju, att, vet ju att vi sitter här och spelar in nu precis. Mm. Så att vi lägger upp en hel del. Så, så kan man ju säga. Eh, mm. Samtidigt som att det är liksom. Man kan. Det, man kan väl tänka i alla fall en gång så här. Varför? Varför lägger jag upp det här? Mm. Va, vad är det som faktiskt. Vad gynnar jag. Vem, vem gynnas av det här? Och varför? Mm. Och sen kan man väl försöka tänka lite längre framåt. Tycker jag. Ja, så här, Hur kommer det här att påverka mig sen? Och det som du ja. säger, Nico Är det humor bakom det hela. Som alla, som vad ska man säga då, merparten av människorna förstår. Mm. Så då förstår ju alla att det är skämt. Då är det en sak. Men att mm. det är de, alla de här döds seriösa inläggen eller statusuppdateringarna och allt det där som, som bara är liksom varför är min första tanke när jag läser dem de statusuppdateringarna kan tycka att folk kan börja säga. vänta nu kommer det här att vad, vad kommer jag själv att tycka om det här om ett om en vecka? Ja, precis. Till exempel. Eller någon, alltså ja, för det är många människor som kommer att hinna se vad du precis har lagt upp innan du har ångrat dig ja, och gått in och tar bort det även om, nu är det många människor som inte ens gör det, går in och tar bort det de har skrivit men Nej. många människor kommer hinna och se det in, ja. innan du liksom hinner få bort det om du nu försöker att få bort det ja, Nej, men Jag tycker, är det liksom glatt och allt sånt där fin, lägg upp det vars du vill ja. ska du hålla på och bitcha och vara grinig starta en podd, starta en blogg gör vad som helst, där inte alla behöver se ditt patetiska liv, utan <laughs> är det... så grinig, lägg upp det där och så, få, så att du liksom, för jag tycker har man någonting att säga gör det, ja. men gör det i liksom en viss form, där folk som faktiskt håller med, eller som inte håller med men som faktiskt söker att starta bråk eller vad som helst söker sig dit Facebook, det är, jag tycker det är alldeles för öppet att folk lägger upp vad som helst och det är jag tycker det är fel plats Ja, ja det, men det håller jag med om, absolut Och det finns alldeles för många eh, Vad ska man säga Vet det bästare På Facebook mm. Så att även om du har någonting att säga Som mm. faktiskt är vettigt för vissa människor Så kommer det finnas väldigt många människor På just Facebook som kommer att Kanske inte ta samma åsikt som dig Nej, så kan man inte Så, så det, kan bli, det kan väldigt lätt bli ett jävla liv Också om man mm. eh, Om man lägger upp fel saker samtidigt Ja, precis. Det är Eller är det fel jag gör forum att... det, kan både vara bra, det kan både vara bra och dåliga saker Som detta kan hända på Så att det mm. Aj, Tänk efter lite innan bara Annars får man göra som jag gör Att lägger upp någonting Verkar vara helt dum i huvudet För då kommer folk inte bråka bara, Ja men han är som han är det är det de tänker och så skriver <laughs> <laughs> Men vi har en fråga från 100 Sultan Turman också ah. Tack så jättemycket att du skickar in han skriver, vem skulle vara drömkaraktären slash personen som skulle kunna dyka upp på sci-fi world? Han skrev i Malmö, men jag tänkte överhuvudtaget, eftersom vi har närmare till Stockholm och grejer vem är drömkaraktären eller personen som du skulle vilja se? Som, som eh. jag skulle vilja se? spontant alltså, ja, precis. Som spon skulle rent, dyka upp där? Rent spontant så här nu så skulle jag ju kunna säga två stycken. Okej. Okay. Och, det, och, det, och det, den ena är ju så här genomgående bara att jag skulle vilja träffa honom. Det är Ryan Reynolds. <laughs> Det är liksom så här, Jag vet inte om det behövs några fler förklaringar Egentligen av alltså, ja. den eh, Sen är det eh, Ska vi se Är det ju faktiskt Och det är ju bara från igår eh, Alan Tuduk <laughs> Bara för att han är just den här Droiden ja. Rösten, Alltså ja, ja, ja alltså, det, är, det är något som skulle vara coolt Faktiskt att få se Eller få träffa då Om man mm. säger så jag tänker lite så här att Går man på sådana här mässor Om man vill faktiskt träffa en sån här person ja. Det är inte billigt Nej, nej det är inte det billigt. Det, är så det för absolut inte liksom, Vem skulle vara värt att faktiskt lägga ut pengar För att se och träffa Ett skulle ju vara Stan Lee ja, Innan han kolar ja. skulle jag Absolut kunna tänka mig att betala För att bara få skaka hand Eller få en signad grej eller vad som helst Det har du faktiskt rätt i, men dock då Innan du går vidare Mm. Vad skulle du tycka är vettigt att betala för det? Bara alltså, så nyfiken Mitt maxbelopp att, liksom, Då ska det vara signing och allting Aha. Det är tusen spänn Jag Boom. kan ändå tänka mig Är det en sån stor person Då skulle jag kunna lägga ut tusen spänn Okej ja. Är det rimligt med de flesta som de kommer upp där Och de ska 500 spänn för en fotogrej Nej Jag tänkte Nej. mig liksom Jag tänkte mig liksom Mera den stilen Typ så här: ett, En ordentlig Vad ska man säga Ett ordentligt foto ett, Alltså en normal Halvstor fotobild mm. liksom Signad och grej För rätt person skulle jag ju kunna sträcka mig till 500 igen. Ja. Det tycker jag är, Jag tycker att det är en rimlig Och det är väl ungefär vad det kostar idag Är det inte det? Ungefär Ja det är väl något sånt Jag kan tycka att det är Alltså Rätt prisklass. Men jag har inte kommit till det stället än som har haft de personerna jag skulle vilja betala det för. Ska jag Nej, säga? Nej, precis, absolut. Men för mig, som sagt, alltså, är det Tusenloppen, det är ju typ Stanley och de ja. här giganterna. Är det så som 500, om man, vi går ner på den nivån, vem är det som skulle ändå kunna tänka mig att betala det för att träffa? Eh, för mig är det Kevin Smith, skulle jag lätt vilja träffa. Ja, det är. Eh, ja. Det var också då är också verkligen... liksom... häftigt. Men annars vet jag inte om det är så många som faktiskt skulle vilja träffa så som jag kan då... komma på då när du ändå säger det då så. Så, så Ralph Garman vore ju rätt häftigt också. Om det, det skulle ju också vara så här. Det skulle vara en liten mini-dream come true ändå. Ja. Tycker jag. Det skulle jag tycka ändå. För jag har ändå. Det är många timmar jag har haft dem i öronen ändå. Och... Ja, De två skulle vara skithäftigt verkligen att få träffa. Men om vi tar så här, om 250 för Ralf Garman Men sen är det 500... så här också Nico, Nu när du mm. ändå går in på den här Frågan, okej okay, nu spårar jag lite grann <laughs> Lite grann bara eh, Vad är det liksom så här Jag förstår att okej okay, de kommer till Sci-fi-mässan, wow mm. coolt Men det är ju typ så här, vad i närheten Utav dem mm. Det är ju inte Även om du går fram och får en signad bild Det är ju inte riktigt att du får prata med personen men man säger, alltså, man får ju, alltså, du får väl någon minut i alla fall att kunna säga hej eller vad som helst Jag tror och, inte det står man inte, står man inte bara i en enda lång kö typ Med bilden framför dig som du redan har varit och betalat för Och så bara så här: lägg fram den, sign, tack, bye Men det är väl, upp till, ja, det är väl mest upp till den som sitter där Men också den som agent självklart som står där och skickar vidare ah, ah. Men är det Stanley är det Kevin Smith Jag tror att de faktiskt kollar upp en, kollar en i ögonen och, liksom säger och är verkligen glad att du faktiskt är där. Ja, ja. Medan andra som man ser där som sitter och bara kollar ner i pappret och skriver, kollar inte ens upp. De bara skickar vidare grejerna. Sånt man bara, jaha, det var ju värt det. Ja, precis, för det är det jag tänker också. Det är det som ändå har ju alltså tror jag gör att jag faktiskt inte ens tittar vilka som kommer ibland. För att mm. det är så här, jag kommer inte tycka att det är värt det. Även om det är, även om det hade varit, säger Stanley. Mm. Så är det så här, ska jag gå fram betala att, alltså nej äh, det blir det, det, för man får ju liksom ingen riktig känsla för det, det är så här åh oh, wow jag har sett honom. Ja det gjorde jag för 15 meter längre bort också utan att betala. Ja precis. Alltså om du förstår vad jag menar, det är liksom så här det, visst jag fattar också att deras sign är värd pengar eller kan vara värd eller kan bli värd pengar till rätt personer. Men det är också så här det ska ju vara en upplevelse för mig. Mm. Och den upplevelsen kan jag tyvärr få Utan att betala de här pengarna för det För vissa av dem Ja, för mig är det ju liksom Stan Lee, Shigeru och Det är de här topp som man bara Åh oh, shit, jag får träffa jo, jo, jo, alltså, Jag tänker men... Stan Lee så skulle inte jag Heller banga på att göra det, det är absolut det, det går jag med på, men jag menar bara själva Själva grejen blir liksom så konstig När det inte När det inte är någon som man faktiskt Verkligen säger, wow det här Nej. måste jag göra. Ja, absolut. Och liksom Kevin Smith, Jason Mewes och sådana där. Också skitkul att få träffa. Det är inte ja. livsviktigt eller något sånt där. Nej. Alla som vi har varit när vi har sett varit på Saifa-mässan och, och sånt. Man bara Som eh, jag kommer aldrig vara vad han heter. Gimli från Lord of the Rings. Jag kommer ja. aldrig vad han heter. Men han är i alla fall. Bara, oh, vad häftigt. Ja, oh, jag såg han saxen. Ja, oh, tack, färdigt <laughs> liksom, Jag bryr mig, jag behöver inte få en natograf jag liksom, oh, men jag såg han där borta oh, nu, nu, nu går jag ut på en läm här och säger Var det Lucius Malfoy som var nu sist Nu var i Stockholm, va? Eh, Harry Potter Ja, från Harry Potter-världen, ja. ja Jag som verkligen tycker om Det universumet och filmerna Och hela den biten Och faktiskt den karaktären är väldigt välgjord mm. eh, Jag nöjde mig med den också faktiskt. Att bara gå förbi när de satt där och bara, ah, I've seen him. Du, du, du, du, du, du. Kunde man gå vidare liksom och var nöjd med det. Ja, så precis. Att, ja, det, det, ja det, det ska ju vara till något väldigt speciellt. Men, ja. För att återgå till ja, fråga, ursprungliga frågan, kanske. Mm. Men, som sagt, han säger, en. Vem skulle vara drömkaraktärens läspersonen? Så, en. Om du bara fick välja en. Ja. Jag tror nog faktiskt att... Eh, Dröm... Ja, fan... Jo, jag måste, jag måste säga Ryan Reynolds. Jag måste göra mm. det faktiskt. Jag, jag, jag bara måste. Jag är ju DC-fanboy, men Stan Lee skulle vara då häftigt. Eller Kevin Smith. Det är liksom mellan de två jag har lite svårt att slita med. Kevin Smith har jag följt alltihop. Ja, liksom Ja, avgudat podcast, hans attityd Allting Men Stanley det, det är Stanley ah, liksom Jo, jo det, Man, jo, man, man jag kommer inte ifrån det jag, jag sitter liksom och tänker så här, Stanley vore ju verkligen mycket häftigare än Ryan Reynolds också Men jag tänker så här jag, jag tänker lite, lite I eh, Vad ska man säga, verklighetssammanhang mm. Eller vad ska man säga Chans heter det är ju Fanstiken astronomiskt liten Att Stanley skulle dyka upp Mm. Jag tänker av någon anledning att Ryan Reynolds är en liten, lite, lite, lite större chans att han faktiskt skulle kunna dyka upp på någonting här i Sverige. Ja. Ändå. Så därför, det är därför jag säger honom. För att annars, ja, oh, fan, det, är, det är skitsvår att fråga det där verkligen. Ja, men tänker man som du tänker, då skulle jag välja Kevin Smith. För han skulle, han skulle och Ralph Garman skulle kunna komma med Hollywood Babylon ja. om det var tillräckligt många som lyssnade. Och Exakt, ja. Ah, för och liksom det var, Vad som ja. helst ja, Jag, håller, äh, så, mig till, jag håller mig till eh, Reynolds Men eh, mm. ja. Absolut eh, Men det var veckans avsnitt ja. eh, Tack alla som lyssnar eh, Skicka in frågor som vi kan svara på eh, Och andra roliga grejer Bara när vi snackar överhuvudtaget Lättast hittar ni oss på Facebook Facebook.com slash Och ni hittar alla avsnitt Och ni kan skriva där också på bloggen abitonundes.blogg.se. Så hörs vi nästa vecka igen. Absolut. Ha det gött. Tingeling.